Напередодні 1 вересня Сергійко з мамою стають учасниками ранкового ефіру на місцевому телеканалі. По закінченні передачі хлопчик отримує куметний подарунок – інтерактивну м'яку іграшку, яку вони з мамою називають «отісадко», оскільки це єдине слово, яке промовляє синій пухнастик. А наступного ранку хлопчик розуміє, що його мама раптово і без попередження – Кудись зникла. Не пішла на роботу, поки син спав. Не вийшла у справах, адже особисті речі – телефон, документи, сумочка – залишилися вдома. В житті хлопчика раптово все починає іти шкереберть. Після його виступу на телебаченні від Сергійка несподівано відвертаються друзі. Спроба самотужки вирішити проблеми, пов'язані зі зникненням мами – Закінчується тим, що Сергійка забирає до школи-інтернату, де він знайомиться зі Сніжаною, батьки якої недавно загинули в автокатастрофі. І це тільки початок. Хочеш дізнатися, що буде далі? Відповідь під обкладинкою. Усі права захищені. Валентина Попелюшка, текст, 2016 Стефанія Кромська, ілюстрації. 2016. ОВК 2016. Сторінка 3. Валентина Попелюшка, Отісадко, повість. Синку, мене запросили на ранковий прямий ефір. Завтра підеш зі мною чи краще тебе не будити? Мама, щойно повернулася з роботи. І відірвала Сергійка від найцікавішого епізоду в книжці, яку він намірився дочитати, перш ніж піти спати. Хоча хроніки Нарнії він перечитував у друге, але тоді він був іще малим, тому майже забув подробиці. Отож тепер читав, як нову, невідому книгу. «Що ти казала, ма? А, та ти весь у Нарнії!» Всміхнулася мама, зайшовши до кімнати. Вона поцілувала сина в маківку, потім легенько скуйовдила русяву чуприну, ніби соромлячись того прояву материнської ніжності. Підріс їй Сергійко, подорослішав. Не дуже й любить тепер, коли матуся обійме чи чмокне у щічку. А мамина любов з роками не змінилася, їй так само хочеться і приголубити, і попіклуватися». «Вибач, я так захопився, що не розчув, що ти сказала». Мама розповіла про запрошення на місцевий телеканал. Хоча пересічні мешканці їхнього міста навряд чи цікавилися маминими науковими дослідженнями, але тележурналісти могли з будь-чого створити сенсацію, аби тільки глядачам було не нудно пошук нових сюжетів, нових тем, нових героїв, і звів їх із Сергійковою мамою, працівницею Науково-дослідного інституту, яка досліджувала життя пацюків. Не мамині експерименти чи відкриття зацікавили ведучих ранкової програми. У пресі та випусках місцевих новин почастішили скарги мешканців одного з мікрорайонів міста на те – що в підвалах старих багатоповерхівок розвелося багато щурів. Сторінка 4. Заходи, проведені санітарною службою, працівниками управління із надзвичайних ситуацій, картину не покращили. Отож, телевізійники вирішили вислухати думку фахівця, що вивчає нахабних гризунів. «Мамо, а що ти сама думаєш з цього приводу?» Розповідь про навалу щурів не аби як схилювала Сергійка. Навіть улюблену книгу він закрив, передумавши будь-що дочитати до кінця саме сьогодні. Сонечко, мені розмов про щурів і їх самих вистачає і на роботі. Додому я поспішаю з радісною думкою про те, що тут є ти. А ще мій улюблений чай із бергамотом і ніяких щурів. Якщо тобі цікаво почути щось на цю тему, гайда зі мною вранці на телебачення. І чого мені ті пацюки в голову залізли? Цілісінький вечір йорзав Сергійко. Завтра останній день літніх канікул. Хотів дочитати книгу, а мені вже й не до неї. Хлопчик довго совався, перевертався з боку на бік.